Цієї обідньої пори люду на вокзалі було небагато. Усі, кому потрібно на дачу, вже роз'їхали своїми електричками вранці. З нічев'я Валентина оглядала довколишній люд. Он оглядна жінка у потертому спортивному костюмі і відкритій футболці, яку оперізує поясом сумка з грошима. Залишки хімічної завивки на кінцях породілого волосся, погляд господині життя – лікті, якими готова розштовхувати, стоптані кросівки з недешевих, величезні сумки у білорожеву кратку. В таких возять товар, одяг, мабуть. Чоловік з нових українців, також у спортивному строї, але у варіанті шорти-майка. На шиї це пура, така собі середньої товщини, шлюбанці на босу ногу, повна відсутність радянських комплексів. Десь поблизу має крутитися дружина, а Валя вже намалювала собі приблизний її портрет. Невисока, худенька, постійно на дієті, також у шортах і майці, неодмінні шльопанці. Мало не вголос зараготала, коли поблизу замайоріла постать приблизно така, яку вона собі описала, але висока, мало що не вища за чоловіка. Жінка вела за руку хлоп'я років трьох, абсолютно татову копію – Шортики, маєчка з Міккі Маусом, шоколадний батончик у ручці, замурзана шоколадом личко. Купова ліс, складена пляжна парасолька від сонця, мабуть, везуть своє чадо на південь, до моря. Це ж у мене температура, мабуть, єдине, чого їй хочеться – води. Води і ще раз води. Побігла до лотка з величезним прозорим холодильником, повним пляшок, Взяла холодної мінералки. Скоріше би цей поїзд спека навіть у тіні за тридцять. Поїзд затримувався. Валентина відійшла у затінок і мала вдосталь часу, щоб намилуватися вокзальною публікою. Купою п'яних ще з вечора чи вже опохмелених зранку бомжуватого вигляду мужиків, бабусь, навантажених потертими царатовими сумками, жінок із сумними і пререченими обличчями, що пересварювались між собою? Що там у них, у важезних навіть на вигляд торбах? Мабуть, ковбаса чи м'ясо? Вони що, на московський поїзд? Зараз модно стало возити м'ясо у Москву. Цікаво, якої свіжості ковбасу довезуть ці жіночки за такої спеки? А прихвалюватимуть на базарі, мовляв, учора ця свинка іще рухкала знайоме, таке усе знайоме. Скільки разів сама отак їздила, отак нахвалювала, намагаючись збути товар. Вона вирвалася із сірої маси отих човників, вона господиня, на неї працюють інші люди, робота привези-відвези-продай тепер не для неї. Вона мозок, вона організовує ці струмочки, якими циркулює зелено-жовта і гостро прозора кров її бізнесу. І вона чужа тут, на цьому перуні, занадто елегантна у пошитому на замовлення з дорогої тканини костюмі. Одразу відчула важкість легкого, майже невагомого, тонкого, мокрого шовку, рожевого, у ледь помітну білу смужечку. Та коли вже нарешті цей поїзд? Не би почувши, у далині застукотіли колеса. Валя не бігла до вагона. «Нікуди Зіна не подінеться, почекає». Зате замовила вантажника. Згадала, що не зможе допомогти Зіні з важкими сумками, в яких вона для відводу очей привозила фрукти. Дядько, який підрядився вести сумки, чим не йшов за пані, що гордо виступала по перону, не кваплячись і поглядаючи на публіку з такої височини, Наче мала зросту не метр шістдесят, а всі два чи три стандартну історію подорожі. Все, як звичайно. Приїхала, зустріли, отримали, видали, все перевірила, полічила. Поклала у коробку з під печива, ніхто й не подумає. Встигла навіть на деньок до моря проїхатись. Треба ж засмагнути хоч трохи. «Щоб не виділятися з-поміж курортного натовпу, збачу, що ти аж тремтиш, щоб чимось поділитись. Що там, з Віктором щось?» Зіна володіла рідкісним даром співпереживати».